Глава 4. Я призначив йому зустріч у самотній зірці, і впізнав його відразу, як тільки він зайшов до кав'ярні. Це був щупленький хлопчина з чорними кучерями, схожі до речі на Кавказця. А проте яскраво виявлений француз із типовим ім'ям Франсуа і типовими маноріями замашного журналіста. У кожному разі. Він умить виокремив мене за столом, хоч я не подав йому жодного знаку. Це був ризикований крок навмання, але я на нього відважився, щоб убезпечити хеду. І вранці подзвонив до московського корпункту агенції «Франс Прес». Попросив підійти до телефону кого-небудь із журналістів, хто зацікавиться сенсаційними повідомленнями. Мені покликали Франсуа Дервіля. Видно, найголіннішого до всіляких сенсацій бо він навіть не спитав, про що піде мова. Лише попросив назвати місце зустрічі. «Мосє Дюшан?» Він дивився на мене з цією ж цікавістю, і колись дивився Плен. «Франсуа Дервіль?» «Я, здається, не запізнився?» «Ні», – сказав я. «Що будемо пити?» «Та що завгодно», – повів він плечима. «Я частую, в рахунок майбутнього гонорару. Я мушу вас трохи розчарувати». «І попросити вибачення. Ніяких сенсаційних заяв у мене для вас немає. Тобто? Так, що й гонорару може не бути. У мене до вас поки що чоловіча розмова». «Це теж непогано», – сказав він. А наш час чоловічі розмови також рідкість. Підійшов офіціант, і ми обоє зійшлися на візки. Сьогодні я нічого особливого вам не можу сказати». Принаймні конкретно. Але є справа, з якої я більше ні до кого не можу звернутися. Дякую, сказав він, і його очиці заблищали майже по собачому. Взагалі з тими кучерями він скидався на недоглянутого пуделя. Я не буду наголошувати на конфіденційності нашої розмови. Думаю, ви самі зрозумієте, що довіритись вам мене змусили виняткові обставини. Однак я вам вірю, мосьє Дервіль. І не тому, що ви такий гарний, а через те, що в мене немає іншого виходу. Я просто приреченим вам вірити. Бо те, про що піде мова, – це справа честі. Не моєї і не вашої, а даруйте за високі слова, деться про честь нашої з вами країни. Він таки трошки був циніком, цей Франсуа, бо при слові країна не втримався, щоб не випити. Мені це сподобалося. На таких хлопців можна покластися – і коли я заговорив трохи конкретніше, він сидів і не кліпав. Річ у тому, що невдовзі мені доведеться вилітати з московського аеропорту з однією людиною, на яку полюють російські спецслужби. Сподіваюся, що все обійдеться без проблем. Але є 5% із 100, що нас перепинять. Я зробив паузу, підніс клянку і жестом запросив його випити. Адже 5% – це було трохи замало для нього, щоб сподіватися на сенсаційну подію. «Я вас уважно слухаю», – сказав Франсуа. «Ця людина ніде ні в чому не завинила. Більше того, вона сама стала жертвою. На неї полюють тільки тому, що вона має родинні стосунки з тим, кого Росія вважає своїм ворогом. Чи треба вам розповідати про сучасну торгівлю людьми і спекуляцію заручниками? Думаю, що ні». Ви, мабуть, уже здогадалися, яка підтримка потрібна від вас. Приблизно. На цьому приблизно ми поки що й зупинимось. Я хочу, щоб під час нашого виліту ви були в аеропорту. З камерою. Думаю, що коли ту людину заарештують, то їй допоможе тільки розголос цього факту. Якщо буде широке висвітлення в пресі, то я майже певен, що їй нічого не загрожуватиме. Рано чи пізно вони змушені будуть її відпустити. М -м, м м Він подивився на мене майже з підозрою. «Якщо особа, як ви кажете, абсолютно ні в чому не винна, то чому не зробити інформаційне випередження? Здіймемо галас, і її ніхто не чіпатиме». «Ні», – сказав я, – «цей варіант має свої мінуси». Я не хотів йому пояснювати, що ця людина під чужим ім'ям, що її документи сфальсифіковані, а отже... Формальних приводів для затримання Уже вистачає Я і так йому багато сказав Проте Франсуа мене зрозумів «Коли я вам буду потрібний?» Спитав він Про це я скажу пізніше До того ще накидаю заяву Тобто викладу вам усі дані Для преси Але це ви також отримаєте В останній момент Якщо, звичайно, виникне така потреба Чого мені дуже б не хотілося Згода? Добре, сказав він, волого поблискуючи очицями. Вип'ємо за те, щоб такої потреби не виникло. Потім дістав візитівку і від руки дописав на ній номер стільникового телефону. Я до ваших послуг удень і вночі. Дякую, сказав я. Назвіть суму. Ви хочете зі мною посваритися? Я маю на увазі технічні витрати. «О, ха -ха -ха, то буде для вас дуже дорого!» – засміявся Франсуа. «На такі випадки існує тверда ціна. Скільки?» «З вас ще по одному віскі». Кінець четвертої глави.